Ni vill alltså att det ska skiljas från sina tjänster? Hur uh, inte... Nej, det menar jag inte. Men jag tycker att, det, jag menar att det ser ganska illa ut att en gravid kvinna med mm. en, uh, en ogift mor uh, uppträder. Jag menar att moralen dras ner i skolan om man har hållit...